Banca Transilvania îți prezintă România în direct, din piața Victoriei. Cu Moise Curan și Vlad Petreanu. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Da, bună ziua doamnelor și domnilor din nou. Bună ziua. Astăzi dezbatem un personaj, cum să-i spun eu domnului Dacian Cioloș, că politician nu poți să spui lider al guvernului, liderul țării nu este un personaj care oricum s-a făcut remarcat într-un fel neașteptat, a zice eu, în ultimul an de când conduce guvernul țării noastre, ca un exemplu de altfel de, cum să-i zicem, leadership Lider, Eu nu știu politician. De ce nu putem să-i spunem politician. Adică de ce? Este un politic. Politica înseamnă să iei decizii în interesul comunității. Să reprezinți comunitatea să iei decizii în interesul comunității. Deci, de Faptul am... că nu aparține unui partid, că nu are carne de partid, că ăsta este singurul lucru care definește pe cineva care, care ia decizii în interesul comunității, mm. Eu știu, nu știu. Cum zici tu? Politician. Ok, putem să facem această convenție. Este un om politic fără apartenență de partid, de fapt, dar încă nu și-a dat seama. Bun, deci lucrurile, ca să recapitulăm pentru dumneavoastră, stau așa. De ieri, de când cu Blaga și dna s-au precipitat așa niște opinii și în PNL și pe altă parte, cum că acesta e momentul în care trebuie Dacian Cioloș să intre în scenă, să lase naibii independența tehnocrată și să zică, ok, eu vreau să fiu prim-ministru și după aceste alegeri susținut de acest partid sau de alt partid. Chiar în această dimineață, președintele Claus Iohannis, spunzând unor întrebări, care întrebam însă altceva, dacă ai observat, a spus, da, primul ministru, Dacian Cioloș, trebuie să se decidă cât mai repede și să spună în o ea. Da, dacă intră în politică sau nu. Acum, în mod evident, asta este o presiune directă asupra domnului Cioloș, în sensul în care... După părerea mea, Claus Iohannis îi cere să intre în PNL. În... Da, nu spune că în PNL, dar în principiu cam acolo, cred că e. Cred că e importantă cheia în care privești declarația președintelui Iohannis. Și anume, oare ce-și dorește de fapt domnul Iohannis mai mult și mai mult? Să vină cineva care să salveze PNL-ul sau să vină cineva care să salveze politica românească? Clasa politică din România este profund coruptă, expirată. Este o clasă politică în care oamenii nu mai au încredere și toată lumea așteaptă da, Vlad. o schimbare, așteaptă pe cineva care să vină să facă o altfel de politică. Da, Vlad, dar... Singurul care a demonstrat în ultimul an că este capabil să facă acest lucru, care a arătat-o anume onestitate, acum iată, ridic statuiel lui Cioloș, este Dacian Cioloș. Dar întrebarea e ce mai important? Adică merită prețul să salvez PNL-ul ca domnul Cioloș să salveze poate PNL-ul, dacă poate să salveze, încercând în același timp, să salveze și România de lipsă de uh, încredere? Din, înainte de a-i face un proces de intenție, până la urmă, președintelui Claus Iohannis, cred că ar trebui să-i facem unul premierului Dacian Cioloș. Pe mine mă interesează faptul că a promis că va rămâne independent. Aceasta a fost convenția pentru care PSD și PNL l-au susținut, au susținut în acest an un guvern de tehnocrați care ne-a permis noi să vedem și un alt fel de politicii. An, decât da. eram obișnuiți. Deci încălcarea acestui cuvânt, din punctul meu de vedere, vezi că emisiunea tinde să devină avocatul diavolului, ca da. pe vremuri, ne? dar ea este românia în direct totuși. Încălcarea acestui uh, cuvânt l-ar aduce pe Cioloș exact în lumea asta care îl trage acum spre ea și spune, vino, alegeți un partid, intră în alegeri cu noi. Numai în sau... măsura în care nu rămâne doar o excepție care confirmă regulă. Adică... Excepția infirmă regulă, dacă îmi dai voie stai să... puțin. Da. Nu, excepția confirmă regula. Da. Um prin faptul că e excepție, numai că la noi sunt atât de excepție da, exact. cât de excepție în firmă. Da. Politicienii, ce îi caracterizează pe, pe politicienii, că nu sunt oameni politici. Deci diferența între politician și om politic este următoarea din punctul meu de vedere. Politicienii își încalcă cuvântul dat în permanență. Regula la politicien este minciuna. Uh -huh. Omul politic și omul de stat știe când trebuie să-și încalce cuvântul o singură dată, dacă este în interesul public. Și ce cred că trebuie să judece ascultătorii noștri este dacă în Cioloș în cazul în care își încalcă cuvântul și intră în politică, devine un alt politician sau se transformă de fapt într-un om politic care își încalcă cuvântul în interesul public. Asta e, e întrebarea ta. Complicată. Da. Eu îi întreb mai simplu. Ar trebui sau nu de ce în să să susțină un partid nu neapărat să candideze? Ca să, să rămână prim-ministru, domnule. 0372069599. Bună ziua, Mihai. Uh, bună ziua. Aș fi într totul de acord ca să rămână în politică și să fie numit prim-ministru. Deci, nu a... cred că în, în, în mare parte, cei care vor vota dacă va intra într-un partid, va vota doar pentru faptul că Dacian Cioloș este acolo. Părerea mea. Părerea Nu, aceasta a fost că... întrebarea. Deci, Dacian Cioloș da. poate intra în politică după alegeri, sunt de acord cu asta? Poate fi și prim-ministru după alegeri și cu asta sunt de acord? indiferent de ce zice președintele Claus Iohannis acum, sugerându-i de fapt că dacă nu intră la revedere, nu va mai fi prim-ministru. Întrebarea este dacă acum ar trebui să-și de să declare susținerea pentru cineva. Ați înțeles? Dacă la condamnă nimeni, dacă, dacă și-ar susține... Uh, da, da, asta, asta e un lucru care trebuie pati. să aibă, are o consecință. Adică nu, așa că își declară susținerea. Își declară susținerea în vederea a ce, Moise? în vederea rămânerii lui în funcția de prim-ministru după alegeri. Da. Asta este motivul, da. nu? Așa că își declară că din cert susținerea l -am l -am l -am pentru un partid. Da, eu am mai văzut chestiunea asta și în 2000, dacă vă mai amintiți, cu Muguri Sărescu, care era prim-ministru, a rămas independent, dar a fost susținut, a intrat în alegeri însă, și a fost susținut de penețe. Rezultatul a fost dezastru total, l-a luat 10% sau ceva de felul acesta. Mulțumesc pentru telefon 0372 069 -599. Cătălin, dacă puteți să și argumentăm ceea ce spunem la această dezbatere. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Vă rog! Uh, Moite și eu sunt de acord cu Mihai. Uh, da, Cioloș ar trebui să intre în politică. Într-adevăr, sunt mulți care îl vorbăta pe Cioloș. Indiferent când se va duce, pentru că sunt convins că celor nu va ajunge niciodată la PSD și uh, ar face bine să facă treaba asta. De ce l-aș eu personal? Pentru că sunt convins că omul ăsta e curat. Deci și asta este primul lucru pentru care, uh, indiferent dacă a făcut prea multe sau că n-a făcut prea multă de a venit, omul ăsta, eu pot să pun pariu pe 1.900 de dolari, cum a făcut Ruși, sau 100 de euro. Eu aș pune pe 1.000 de euro, că că celorlalți e curat. Și cred că, da, dar vedeți că din momentul Deci poate, poate fi a, așa acum În acest moment Dar în momentul în care și încalcă cuvântul dat Indiferent că e dat PSD-ului și PNL-ului Pentru acest an în care a fost la guvernare Nu mai e la fel de curat Mă înțelegeți ce vreau să spun? Da, te înțeleg foarte bine Dar vezi, mi-aduc aminte de ce ai făcut un pic mai devreme Cu Carol în Facebook, uh, Cred că va fi folosul nostru Dacă Cioloș îți va încălca cuvântul Da Mulțumesc, mulțumim, mulțumim Mihai, un lucru aș spune, acum îmi dau seama. Noi suntem aici cu studioul mobil în Piața Victoriei, în fața Palatului Victoria, unde lucrează domnul Cioloș. Și avem, sigur, facem emisia de aici, dar avem și niște boxe destul de mari pe acoperiș. Uh -huh. Și aude co, deci se aude în piața asta, sunetul ajunge până la Palatul Victoria și mă gândesc oare cum se simte de aceea în Cioloș deschizând geamul și ascultând cei transmit ascultătorii. Nu știu dacă e în Palatul Victoria acum. E, Pune cazul, gândește-te. M-a la 100 de metri aici, de deschid. și deschide geamul. Nu știu dacă se deschid geamurile, care e meșul ăla cu brâncuș pe, peste clădirea oh, guvernului. Strici orice poveste. 0372069599 Marilena, bună ziua! Bună ziua! Pare tare bine că v-ați reunit. Chiar dacă este numai pentru o singură emisiune. Uh, scurt! că mai sunt și alții bănuiesc care vor să vorbească. Deci părerea mea este că nu ar trebui nici măcar să-ți arate apartenența către o anumită, un, un anumit partid. De ce? Pentru că întotdeauna ne-am obișnuit de 20 și ceva de ani în aceea toată lumea își calcă cuvântul bineînțeles pentru binele țării. Toți. Că au trecut dintr-o parte într-alta pentru binele țării. Că s-au înscris în partid pentru binele țării. Deci nu. Odată cuvântul dat este literă de lege pentru orice om cinstit. Este părerea mea. Petrian. E părerea Doamnei. Păi, și dacă după alegeri. Mai argument. Ba nu, înțeleg ce spune. Da, nu, eu înțeleg greutatea cuvântului dat și sunt de acord. Cred că există excepții în viață pentru interesul comun, am mai spus asta. Ce vă faceți, doamnă, dacă după alegeri aveți satisfacția că Ciolo și-a menținut cuvântul și-a ținut cuvântul, ca un bărbat adevărat și dispare din peisaj, un tip pe care văd că toată lumea îl consideră cât de cât onest, da? Asta. și la uh, Palatul Victoria ajunge un politician despre care băgăm mâna în foc că e corupt. Care mai e satisfacția? Sincer este, vă, Da, nu, aici nu e problema de stat, într-adevăr ar fi, nu, ar Ai fi o nenorocire pentru acum noi. acum să vedem ce face un coruptul ăsta. Nu, așa este, așa este. Nu știu dacă chiar o nenorocire ar, ar fi pentru noi, dar într-adevăr n-ar fi deloc bine. <coughs> dar, dar. Ca adică, vedeți, e unul pe care zice, "Bă, ăsta cât de cât e onest." Uite, îl stă la trecerea de pietoni, vorbește cu lumea, nu știu ce. asta e. Lasă-mă, ține cuvântul. Pleacă de aici și rămânem noi la corupțiile noastre după. Oricum așa se va întâmpla. Din păcate, mai mult ca sigur că așa se va întâmpla. Pentru că nu vorbim acum de efectiv PNL, PSD, nu contează. Cine va ajunge la putere părerea mea este că nu îl va lua pe ciorăroși. Da, bun, e și asta o variantă. Poate că cine știe Iohannis încearcă să-l păcălească. Dar vă mai spun un lucru. Știți, în momentul în care te roagă cineva să te duci la el, poți să pui condiții. Adică Ciolos este acum în, în poziția fericită în care trag de el. Iohannis trage de el, PNL-ul trage de el. Cine nu mai fi trăgând? Hai, domeni, vino. Poate să pună condiții și să spună, oportunist. ok, vin. Nu. Ok, vin, dar dacă mi se dă să fac guvernul, îl fac așa și așa și așa cum vreau eu. Da, domnul Cioloș nu este oltean, oltenii nu pierd ocazii Domnul Cioloș este ardelean 0372 bună ziua, Bogdan Salut, că. Eu aș pleca, deși, mă rog, am fost învățat că nu e bine să, să răspund la o întrebare cu altă întrebare Am să răspund la întrebarea voastră cu două întrebări, dacă vrei una Așa. dintre ele este de ce facem presiune, facem noi poporul mă refer, presiune asupra domnului Cioloși care este premier și care nu este ales de noi poporul, ci este uh, propus și pus în funcția aia, da? Uh, și nu facem presiune asupra domnului Iohannis, pe care noi l-am ales și pe care uh, asupra căruia am putea în principiu, dicte teoretic plecând de la premiza asta, să facem mai multă presiune. Să ce? Să ce? Bă, noi îl vrem pe ăsta premier. Nu uh, poți, să se face dacă... prin alegeri. Nai cum. Singura, singura presiune care se poate face, se face prin alegeri. Altfel, Ev Vlad, Evident, eu vorbesc în, plecând de la premiza că alegerile sunt un fapt clar care se vor întâmpla și care, va, în urma alegerilor, da. va decide o, să zicem, un procent de reprezentativitate dacă... acolo. Ăsta da? este, este, este jocul democratic. Dar dacă Cioloș, să zicem, sau oricine, nu contează, nu intră pe teren, nu face parte din joc, el nu are uh -huh. cum să ridice cupa El face la deja de parte din joc. El face deja parte din joc. Nu, ideea e, Bogdan, de ce mai mergem la da. legeri dacă Ioan instabilește ce și cum. Asta era întrebarea lui Vlad. Rolul alegerilor până la urmă este să ne stabilim Parlamentul, iar Parlamentul să dea o guvernare. Nu e doar așa, băi, hai că, sau cumva dumneavoastră vă e mai ușor să nu mai mergeți la alegeri în cazul ăsta. Eu înțeleg ce vreți să zici. Îmi mențin părerea că ar trebui să facem mai multă presiune și asupra domnului Iohannis, dar, în fine, care are multă tare, după părerea mea, și care a rămas în urmă cu multe chestii, dar asta este probabil un subiect... E o altă discuție, sigur că da. Deci, din punctul meu de vedere, mie mi se pare deplasată ieșirea de astăzi a președintelui Iohannis, dar măcar este coerent, adică a apucat să, să spună înainte, băi, vom avea un politician prim-ministru după alegeri. Văd că Vlad a ieșit din cașcarabeta noastră și da. e cu Sunt cu un domn. cu domnul Sava. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi, a venit -a pozat Știe tema vrea să spună ceva. Deci, cu Cioloș în partid sau Cioloș în politică sau nu? că Cioloș ar fi e, e necesar ca să se implice în în politica țării, având în vedere impasul mare în care se află țara de atâta mari de ani și datorită faptului că, mă rog, poate că e o părere personală, noi suntem în pericol să ajungem din nou la partidul unic, întrucât toate partidele reprezentate în interes au o singură doctrină. Știe toată lumea despre ce e vorba. Exact, ce și, și în acea, deci și solidaritatea lor în atunci când e vorba să-și Aroge niște privilegii atunci când este vorba să-și se apere unul pe altul când, în momentul când au fost prins în flagran și așa mai departe. Toate sunt argumente, cred că, că, destul de importante, decât de serioase. Uh... Mulțumesc, domnul Sava! Domnul Moise, ați luat un singur vot până acum, da? Dar nu, nu jucăm. <laughs> Ue, nu, deci nu suntem, încercăm să găsim argumente pro și contra. Nu suntem la avocatul diavolului mâine, e avocatul diavolului Marius, bună ziua! Salut, salut băieți. Din păcate, fără a fi adeptul teoriei conspirației, tot mai clar se conturează un singur lucru. Totul a fost un scenariu foarte bine pus la punct, prin care domnul Ciolor să vină așa ca pe un ca prințu, pe un cal alb și să stele PNL, să zic așa. Da. Ce stați, stați, stați. Nu înțeleg. Mai De unde începe scenariul? Fiți da. mai explicit. Păi și nu, unde se termină. Toate... Da, da, toate, toate indiciile, cam acolo duc. Îi că... dați un exemplu, ce e toate indiciile? Astea vorbim în aer, ziceți ceva, clar, ce? Păi, uh... Nu vă speriați că vă iau așa tare. Nu mă sperii, la, la ce vă Mă refer la faptul că uh, PNL-ul, cumva Vasile Blaga i-a încurcat, le-a încurcat planurile și... Adică l-au arestat, uh, par... l -au... Ceva de genul ăsta. L-au scos din joc, că nu i-a arestat și nu cred că o va păți ceva. L-au scos cumva din joc pentru a-i face loc lui Cioloș. Părerea mea despre domnul Cioloș este de blaga. Cam așa cumva. Adică Cioloș nu putea să vină în plan secund, Adică ori vine lider... Pe sus. Deci pe sus. Dacă vrea să... Mă înțelegeți? Deci cu blaga fără blaga aer sunt într-o criză atât de mare încât probabil că l-ar fi, fi adus pe sus pe Cioloș dacă ar fi acceptat și până acum. Deci aici, da. de fapt, scârție teoria dvs. Ce are băit asta? Da. meu? Mi s-a stricat uh, microfonul. Da, da. Sunt și nu sunt de acord cu tine. Ideea e părerea mea despre domnul Cioloș. Este una bună, pozitivă. Este un om curat și pare onest. Pare un ardelean uh, care le gândește, care uh, stă măsoară de două ori și tai dată, dar din păcate ce ne facem? Bun, vine la PNL sau or, da, la PNL o să vină uh, și PNL-ul ia 20% și nu o să aibă uh, majoritate în Parlament. Ce se întâmplă atunci? România în direct din Piața Victoriei cu Moise Guran și Vlad Petreanu alege să de adevărul la Europa FM Deci, ziceai, ce ziceai? Că trebuie făcută o majoritate negociată. Da, Se negociază o majoritate. Adică, dacă nu. Te duci la Cotroceni cu 50% din Parlament, e foarte greu să convingi președintele să pună pe altcineva decât vrea el. Da. Acum o să vedem cât de bine joacă domnul Ioan jocul ăsta. Traian Băsescu știa să-l joace, atât de bine încât te nerva pe toată lumea. Dar el a știut să facă acolo majorități, inclusiv prin soluții morale, ca să ne reamintim sintagma. Da, ca nu și, dacă cum, Iohannis va face ca și cum lumea să știți ce-mi place mie, că de fiecare dată când vin alegerile, zicem, gata, domnule, nu mai există după alegerile astea România, vine sfârșitul lumii. Adică, mă înțelegi, sau dacă nu făcea Băsescu, nu știu ce soluții, nu se mai găseau guvernări în țara noastră. Există niște limite ale moralității, Vlad, asta încerc să spun. Domnule, paia a făcut-o. Care-i problema? Nu întotdeauna în democrație sau în parlamentarism partidul care deține majoritatea relativă are și guvernul. Nu întotdeauna, nu e obligatoriu și e perfect moral să nu fie așa. 0372069599 599, Laurențiu, bună ziua! Bună ziua, băieți, vă salut! Exact cum a spus ziua. și interlocutorul dinainte, ar trebui totuși, deși Dacia Ancioluș are o, un profil moral, să zicem, foarte bun, să nu uităm totuși că conduce un guvern care nu este atât de bine în sondaje și după părerea mea nu poți fi șeful unei unei stați, instituții stați, care stați, merge nu e în sondaje fie... partidul nu e în sondaje ce partid, guvernul nu e în sondaje nu, nu, nu, nu, nu partid, dar se tot spune pe peste tot că Dacian în este este undeva se spune pe, 3 pe, se spune pe trei sociologie. televiziuni care întotdeauna da. vor spune la fel dacă nu cumva e al lor la guvernare asta, exact. de asta noi acum face antena trei guvernul României s-au înnebunit nu, nu, nu, nu, Pe undeva PNL-ul e pe la 30%, dar ceea nu pe la 30% și ceva, deci pe undeva se, se completează unei pe alții. Dar să nu uităm totuși că e șeful guvernului care a dat, nu, cât peste 100 de ordonanțe de urgență. Eu nu spun că nu este bun, dar parcă suntem un popor învățați cu un tătuc, așa, și trebuie neapărat să-l să -l avem pe... această observație? E corect este, ce spune. Da, Eu exist, nu vă văd un, tătuc, un, adevăr, adică, un să avem adevăr. un sistem în care ce anume să nu. Da. da. E adevărat că he, nu avem chiar exercițiu dezbaterii democratice și a exact, parlamentarismului. Era chiar Dar eu nu nu am confundați, apreciez. stați o secundă, Laurențiu, stați un pic, da. să spun și eu ceva. Nu confundați, vă rog, notorietatea prim-ministrului, oricare ar fi el, dacă e Ponta, Cioloș, Boc și așa mai departe, cu ideea că ne dorim un tătuc. Un prim-ministru. Este întotdeauna, are notorietate. Nu, nu, nu, spuneam că, că ne-am obișnuit ca popor așa din vechi să fim gestionați, să fim duși așa ușurel, ușurel. Până la urmă cred că putem găsi de democratic, să lăsăm alegerile, să găsim un om să vină de jos. Nu din vechea gardă, poate să pată neșaloane 3-4. Partidele au au cadre neșaloane 3-4, poate chiar 4-5 mai jos, în care sunt tineri Dar care sunt... Dole, nu prea. Promovat. Dar de ce credeți, Dona, de nu ce prea, credeți că ar prea, face nu asta? De ce credeți că ar face asta Nu vă spații? Obiceiul cel puțin ah, că în ultimii ani nu, adică Claudiu Adrian nu, se încoace, stați așa. De la Adrian Năstase încoace, obiceiul este ca președintele partidului care are majoritatea guvernamentală să fie și prim-ministru. Nu Năstația. e chiar corectă, nu? Așa o... e. Nu e chiar corect. Cum? Nu e chiar. Corect. Că nu e corectă. Eu nu știu dacă e corect sau nu, dar asta este obiceiul. Și este un obicei, adică cel puțin în Vestul Europei așa se întâmplă, de, nu an de zile e un model o modă importantă. La noi nu e chiar o cutumă asta. Cine n-a fost nu după Năstase se încoace putem să discutăm foarte mult. În general, România este condusă să știi, adică cel mai des este condusă de coaliții, mai des decât partide majoritare. Partidul da? care are majoritatea guvernamentală, am zis. Principalul da. partid. E, da, dar SSD nu care are nimeni. Majoritatea nu are nimeni. Majoritate simplă nu are nimeni. E o majoritate da. relativă a Sunt aia la Sunt de acord, care dar e un partid care face jocurile și ăla a fost fie PSD, fie PD. Da, dar nu s-a creat o cutumă. Altceva cred că vrea să zică ascultătorul nostru și mie, ideea asta mi se pare corectă. Noi așteptăm, domnule, să vină un Mesia. Întotdeauna, când apare un om, zici gata, ăsta e luminosul. Mă înțelegi? Când de fapt viața în general, nu mai vorbesc de guvernare sau de... Mă înțelegi? E un pic mai complicat. Eu nu atât. mai am așteptări la Mesia. Eu aș vrea, adică, maximul așteptării mele este să fie unul cinstit. Oată, dacă ar putea să fie cinstit, și fi foarte mulțumit. 0372069599, Iulian, bună ziua! Bună ziua! Aș încerca să bună răspund ziua. la întrebarea inițială dacă ar trebui să-și declare sau nu susținerea în momentul acesta. Aparent, ar, primul impuls a fost să spun că nu ar trebui, tocmai pentru a ține cuvântul și a dovedi încă o dată că nu este unul dintre politicienii cu care ne-am obișnuit, din păcate, până acum. Uh, dar uh, privind lucrurile dintr-o perspectivă diferită și apropo de exemplele pe care le-ați dat, uh, ar fi poate chiar nobil să-și încalce cuvântul dacă explicația pe care ar găsi-o ar fi mulțumitoare. Pentru stai, stai, stai. oamenii Iertați-mă Ar fi nobil să-și încalce cuvântul E o contradicție în Nu termen. e adevărat Doamne, dacă ești? este în interesul național Știi, cum, știi, ce, știi ce vrea, măise Doamne, nu există a fi, Ar fi cum nobil să-ți încalci cuvântul Am bunit. Deci eu nu mai știu cum ești pe Tu ești la care moare cu dreptatea mână Că traversează pe de pietană da, Dar frate. nu se uită în stânga, în dreapta Mă te uiți un pic în stânga în dreapta când traversezi chiar dacă e dreptul tău. Dacă e verde tu te uiți în stânga și în dreapta? mă, mai uit, crede-mă. Băi, dacă e verde? Băi, și dacă am prioritate și într o intersecție domnilor, sunt atenți. Chiar da. dacă e Dacă am eu... dați Iul... voi un pic. Uh, e când, când vine vorba de onoare și de cuvânt, sunt un pic mai diferite decât stânga dreapta roșu, adică alb și negru, pentru că dacă o face pentru un motiv care este într adevăr în beneficiul țării, nu al PNL-ului sau al, mai știu, eu, cui la modul privat și lucrul să fie un acceptat în măsura în care se poate unanimitate. Și Dule, să dar suntem în război? Frate, e vreo criză și nu știu eu ce are țara nu, în momentul trebuie, de față dar are nevoie de un salvator? Ok, nu, nu trebuie să... Uh, nu e război sau, sau criză. Așa. Criză este, din punct de vedere politic. Nu să nu fie criză? E o criză morală e o criză în toată politică. Cum? Bun, dar sunt 40.000 de oameni care au ieșit în stradă după colectiv care demonstrează că e o situație de criză. Bun, și atunci dacă suntem de acord că e criză de oameni sau de oameni de o anumită calitate Și pare că noi cei care discutăm aici suntem de acord că el este unul diferit Tocmai de aia ne împărtim în jurul lui cu discuția Nu ar trebui să permitem cumva să facem un fel de derogare de Eu știu uh, să acceptăm un, un compromis ca fiind acceptabil și pentru noi Câtea vreme el nu este pentru da. un scop meschin este punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru el, Iulian. 037 599 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în direct și pentru a răspunde la întrebarea dacă ar trebui sau nu, Cioloș, cum am zis, să, în numele, să, să facă un gest nobil și să-și încalce cuvântul dat. Cosmin, bună ziua! Vă trolează, Moise. Cosmin? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, mai, bună tare, ziua. mai tare, Cosmin. M-au zis? Da. Dacă vorbiți tale, de -a da, ziceți. Toată ideea de Mesia consider că ar trebui să-și cuvântul dat și să nu uh, intre acum în politică sau ceva. Avem exemplul lui Iohannis, care aici la Sibiu a plecat așa pe cai albi, a ajuns la București și s-a scufundat în Mucirilea de acolo și preferăm... Deci, stați puțin, ce? Deci București e de vină? Acum ați sunat ca să Nu, eu sunt bucureștean, da, eu <răși> Eu nu sunt bucureștean de și nu în, a și a în, a în a E vina fost... Bucureștiului, domnule. Dacă mă lăsați să tăiem, vă spun că a plecat de la Sibiu și a ajuns la București. E vorba de mocirul no. la de acolo, nu neapărat de acolo, din București, din politică. În sensul ăsta. Nu am nimic cu București. Da. Uh, consider da, că... Cieloși, nu, dacă... hai Consider că dacă Cioloș vrea să facă ceva, trebuie să-și facă un partid nou. Alături de oameni noi buni, și să facă ceva de la zero. Dacă începe iară cu compromisuri, cu jocuri, cu. Nu cred că și vorba lui Moise: Nu suntem chiar într-un război și țara trebuie salvată. Chiar dacă vine da, cel rău. Nu, la oprește, gupări, nimeni... Da, nu oprește nimeni. Da, nu oprește nimeni pe nimeni să facă un partid. Trebuie trei să în momentul ăsta să facem un partid și 183 de mii de semnături ca să te înscrii la alegerile parlamentare. Am scris ceva pe Bizi Dave, până să deci asta și este. Să Legea e așa, adică până acum ca să faci un partid îți trebuiau 25 de, mii de semnături și societatea civilă a zis domnule, sunteți nebuni, dați nevoie să intrăm în politică și politicienii au zis, ok, uite cu trei semnături intrați în politică dar nu puteți participa la alegeri <laughs> înțelegeți perversiunea și deci noi discutăm aici de idealuri nobile nu știu ce Domnule, o este un Iată. Iulian, mulțumesc pentru telefon. Hai să vorbim și cu Cosmina acum. Bună ziua, Cosmin! Nu e Cosmin. Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Salut! Sunteți e... Cosmin sau Ovidiu? Ovidiu, Că nu -e Cosmin a fost. Așa. Ovi Ovidiu e acum. Okay. Vă ascultăm. E, am, am și niște observații de făcut. În primul rând, noi mergem la lege să ne alegem un parlament. în Iadne, nu în decembrie. Da. Corect. Da. E, Veta L-am Lampiedecar, ceva... Să nu fie prim-ministru, ne participăm la alegeri acum patru Nu, dar acum Ioanis, președintele, a spus că nu pune un prim-ministru după alegeri care nu are apartenență politică. Uh, bun, și dacă, de exemplu, președintele PSD-ului sau a liberalilor, indiferent, vine și face propunerea de Dacian Cioloș. Pentru că. No, ce, alt presidentiv... că nu vor, sau ce, ce alți premieri propun partidele astea, două, fiind, asta fiind opțiunile care le avem în momentul ăsta? Eu nu eu mi-aduc aminte că eu să văd... Corectă lui e un joc de sumă nulă din partea lor, n-au alternativă, n-au pe cine să pună prim-ministru, în afară de ce. Corect, Cieloși. deci din punctul meu de vedere, de aceea în și ar trebui să țină cuvântul dat, să rămână așa cum îl apreciem, da? Iar da. alegerile se... din iar noi să alegem ce... un parlament care să valideze propunerea străzii până la urmă. Dacă noi o să cerem da. chestia adică? asta, la fel cum s-a întâmplat după colectiv, când prim-ministru a fost dat jos și a fost numit un prim-ministru cu pus de stradă. Da, așa este. Deci, mă rog, Parlamentul a ne pe, pe noi strada. Da, dar acea, acela a fost, dați-mi voie să vă spun, că acela a fost un moment de criză. Ori, societatea nu poate fi în criză după alegeri. E... E, da, Mă refer la o criză politică Băi, O criză nu, nu, nu. guvernamentală nu, dar nu, nu, nu, Ăla spui. e un moment de excepție nu, tu, tu faci o observație corectă Dar după aia mi se pare că logica ta se fracturează când Hai să vă punem o altă întrebare care au, care au fost cei mai buni doi primi miniștri ai noștri după Revoluție? E, e discutabil până voi, nu... Eu zic că Isărescu și Cioloș, da? Da, mă au rău, put, nu, a, Ajungem nicăieri a cu discuția politică, asta fie, doi? aici nu, ideea este în felul următor În acest an Deci Vlad are dreptate Domne nu am ieșit din criza de resurse umane Din politică E foarte evident Vedem în fiecare zi Își votează imunități Își fac ce vor ei în continuare Însă, în acest an de zile Am avut la Palatul Victoria Un cetățean Care ne-a făcut măcar pe noi Ăia de după colectiv Să înțelegem Băi, cum cerem noi schimbă Cum arată ăla pe care îl vrem Cum ar trebui să fie un polițist, Domne să-și țină cuvântul să -ți țină cuvântul e o chestiune importantă Iar observația făcută De Ovidiu Până la urmă E cea mai importantă Adică Vlad, dacă se duce la PNL Poate să mobilizeze acolo niște unii de la PNL Ăștia, oamenii ca Ovidiu Sunt unii care nu se mai duc la vot de mult Că nu-și țin cuvântul, mă înțelegi tu Faptul că Cioloș nu intră în alegeri dar să zicem niște partide la un moment dat pot spune gata, noi îl susținem pe ăsta, indiferent ce și cum, chiar dacă el nu zice nimic. Îl va face pe o video să se ducă la vot. Mă înțelegi? Da. E un pic altceva. No, e dacă și cu parcă. Eu nu exclud că e posibil să se întâmple așa. Nu știu dacă e probabil. E posibil orice. 0372069599 Mihai, bună ziua! Bună ziua, eu cred că Ciuloș până la urmă va intra într-un partid și, și cred că va intra până la urmă în PNL și nu în USR dacă va fi. Întrebarea intra... e dacă înainte sau după alegeri. Mă înțelegeți? Eu Asta Eu cred, cred că va intra înainte de alegeri și totodată va, va reuși să ridice PNL-ul și să câștige alegerile, cine știe. Eu așa cred. Ridică-mă la cer asta este, pnl știți, Exact, asta este, speranța, asta este speranța președintelui Iohannis și altor lideri de la PNL-ul. Deci salvatorul de care vorbește Moise, adică eu nu cred că e vorba de salvatorul națiunii, ci de salvatorul PNL-ului. Liberalii așteaptă mai mult un salvator decât națiunea. Asta este foarte evident. Problema da. este că știi cum, deci... Prețul? Poate păi, că, nu știu, habbar n-am zis salveze, păi ăștia-i care... după aia. Dar nu, dar tu presupui că îi salvează. Nu, spun... Deci tu presupui că dacă într-o... Da. Cum să zic eu, să nu jignesc pe nimeni, dar o spun direct așa, într-un într într într țar cu porci, intră un om curat, porcii vor deveni curați. Nu, eu spun că nu că adică păi, Stai puțin. Nu decât să spere liberalii că vor fi salvați de Cioloș. Nu cred. Dar dacă Cioloș devine președinte al PNL... Poate că cine știe, se A fost o metaforă asta cu porcii să se înțeleagă, dar porceluși. Hai să vorbim și cu Laura. Bună ziua, cred că e prima doamnă. Bună ziua, Laura. Eu sunt de părere că nu ar trebui să leagă pe de niciun fel. Nu există compromis pentru cauză nobilă, nu trebuie așa ceva. Domn Vorbiți un pic mai tare și mai rar, Laura. Laura, nu prea să înțelege ce spuneți. Vorbiți mai tare și mai rar, vă rog. Spuneam că eu nu cred într-un compromis pentru o cauză nobilă. Nu există așa ceva. Domnul Iohannis are un super extraordinar să-l preseze pe Cioloș, alege astăzi sau mâine, la fel cum a făcut și uh, când a fost uh, situația colectivă. Până la noapte vă rugăm să declarați pe cine vreți uh, în guvern. Nu știu, să găsească că domnul Iohannis o posibilitate prin care el să rămână în continuare, uh, Cioloș să, să rămână în aceeași poziție, să dizolve Parlamentul, poate să facă lucrul ăsta, să facă ceva. Nu da. spuneți că nu credeți în compromisuri nobile. Aveți copii? Pot să vă întreb dacă aveți copii? Am copii, da. A, să vă Ați face, face orice pentru ei? Orice fel de compromis? Nu. Vi se pare că un compromis pe care îl face o mamă este un lucru nobil pentru Băi. copiii lui. Băi, nene, nu suntem într-o Nu știu nobile. despre Este compromis. Păi da. cum a spus că nu de există exemplu, compromis, dacă, nu există dacă dacă compromis nobil. Mâine, trebuie să, dacă mâine al meu copil, a, da, dacă ar fi să aleg între să pice bacul sau să-i dau șpagă profesorului ca să-l treacă, să aleg să pice bacul. Asta este. Nu, asta să, cum e vrea. Foarte, foarte bun să... exemplu, Laura. Lucruri mărunte. mărunte de -astea. Pentru copii, Dar dacă ar fi să fac... vă asumați dumneavoastră vina pentru un, un act pe care l-a făcut el și să-l salvați ani, în felul ăsta, poate... ați face? De exemplu, o, face asta? de 5 ani, Nu. anul trecut a a aruncat cu noroi într-o mașină. Un Mercedes. De nu știu ce, în sine, mi-a făcut vecinul și mi-a spus acum che am poliția, pentru că nu se poate. Și am zis foarte bine, vreau să chemați Poliția. Ce să facem? asta space? Săam că m-am înșelat eu. Okay. Gata. <laughs> Mie mi s-a părut foarte pertinent ceea ce a spus la ora și vă mulțumesc că sunteți printre ascultătorii noștri. Mai avem câteva minute la dispoziție. Marius bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bun. Uh, eu zic că ce am mai uh, discutat mai devreme că ar trebui 180 de, de voturi ca să intre la alegeri. Eu 183, 183 de mii, 1% din registrul electoral. Eu zic că ar putea într-o lună să facă de trei ori mai mult decât 180 de mii. Eu zic că sunteți de... foarte optimist. Eu... Optimist adică... până la nerealism. Haideți să vă zic, de foarte mult timp, anul ăsta, până acum erau numai circuri la televizori numai e, jocuri de cea mai joasă speț. Anul ăsta a fost liniște, omul ăsta a încercat și a făcut treaba cum a știut el mai bine. De unul, ca asta avem nevoie. Și eu zic că eu unul mi-l-aș dori în continuare ca premierul țării. Acum, că-și da. face omul partid sau că asta nu e, nu știu timp să prin ce... partid. Băi, și avem în 2020 alegeri, cum nu mai are timp? A, ok. A, deci păi mai da, pierde. da, știi ce vedem întâmplă Dacă nu o să am mai fie cioloș. Dacă nu o să mai fie cioloși de la anul, începem iar cu peste și cu PNL. Ace aceleași partide, cu aceiași oameni, de 20 ceva de ani, și nu facem nimic. Asta cu. O, o asta urmă. că poate să strângă 183 de semnături e o chestie pur teoretică. Ele nu se strâng din aer. Îți trebuie organizații care să facă lucrurile astea, și ca să participe în alegeri, trebuie să ai candidat în toate circunscripțiile. Asta nu se fac într-o lună. Nu mai discutați despre asta. S-a terminat. Gata, asta s-a închis. Dacă nu se poate Nici nu știu face... dacă o să participe ăștia. Ai unii cușor, Dan, care cât de au cât au o notoritate. S-a terminat. Acum o săptămână strânseseră 20.000 de semnături. Mai au 15 zile și trebuie să strângă 183.000. Cred că nu pot. Da. Din păcate, Asta e din păcate reală, dacă dar... nu -o, o să fie el, luăm de la capăt și mergem înapoi, nu o să mergem înainte. Ce vârstă aveți dumneavoastră? 32. Mulți înainte, v-aș înțelege dacă, -a -a -a. Avea, dacă ați avea ci. 5 și cât ai dumneavoastră domnul Petreanu că te Mult sub. Nu te pensionezi până sub. în 2020 sper, nu? Băi, eu m-am săturat pe cuvântul meu de, de la revoluție, încoace Băi... tot suntem păcăliți, furați, mințiți. chiar m-am săturat, nu mai am răbdare. -a și terinut. de glumele noastre în legătură și cu vârsta ta. că abonesc. mă radicalizezi. Uh -huh. Iau un croissant. Sebastian, bună ziua. Sebastian, Sebastian. bună ziua. Alo. Vă ascultăm. Uh, Sebastian sunt. Uh, părerea mea este că nu ar trebui să intre sub nicio formă în, într-un partid politic, din punctul meu de vedere nici acum, nici după, uh, dar dacă o face acum înainte de alegeri, uh, cred că ar fi foarte grav. Uh, cred că și el a pur condiții când s-a dus în funcția de premier și cred că dacă nu o face decât după, presupunând că o face după, cred că ar avea puterea să mai negoceze câteva lucruri. El oricum este un om valoros. Cum ar fi? Sta, sta, stați. stați așa. Cum ar fi? Ce să negocieze? Anumite condiții în care preia funcția de premier. Dacă el intră acum în partid, el nu se mai poate pune aceste condiții, presupun eu, pentru că el va reprezenta un partid. Partidul îl va dirija și va trasa anumite sarcini. E, corect? e foarte corect ce spune Sebastian, domnul Vlad. Vă mulțumesc, Sebastian. Dar mâine, Celos a spus că nu candidează sau că nu intră într-un partid? A spus că nu vorbim despre viitorul său politic până după alegerile din 11 decembrie. Da, a spus-o de atâtea ori, încât, pe bune, adică insistența, ceea ce mă îngriurează, este insistența președintelui Iohannis, care până acum, măcar din ce am aflat eu, a existat, dar a fost mai discretă. Acum ăștia toți de la PNL, care odată cu Vasile Blaga, criza lor nu s-a rezolvat, cum au crezut unii ba din contră, se afundă așa, și mai tare. Da. Ei au devenit ei trope, pur și simplu. Așa, PNL-ul e un partid fără idei. Da. Corect. Bun. Uh, mai avem timp. Gabriel, bună ziua. Bună, bună, bună tuturor. Uh, eu Salut. trebuie să recunosc că nu prea, nu prea înțeleg așa bine mecanismele politice. Vorbiți dar, mai aproape de telefon. Vor... Da. Nu, bine, îmi cer scuze Gabriel Nu, nu e mai bine, îmi cer a... mii de scuze Gabriel Va trebui să găsiți un loc cu semnal mai bun când intrăm în direct Hai să vorbim cu Cătălin Bună ziua, Cătălin Bună ziua Bună ziua, vă rugăm Puține emoții că sunt prima oară în direct Eu cred că Dacian Cioloș trebuie să-și țină cuvântul De asta avem nevoie acum Este mai ceea ce domnul Vlad? Deci trebuie să <laughs> plece Nu, trebuie <laughs> să Dacian Cioloș trebuie să-și țină cuvântul nu se termină exact plece. cum a zis Moise mai devreme, nu se termină România după alegerile astea. Nu se termină lumea, nu se termină nimic. Asta, asta cu siguranță, ăsta e un neam de supraviețuitori, să știți. Adică, de la retragerea aureliană încoace din 272, neamul ăsta nu face decât să supraviețuiască. Măi. Dar e bine că acum supraviețuim cu principii. Până Fâz acum, căre. nici nu le aveam. Știi că retragerea aureliană n a fost în 272. 20... Nu chiar noastră. atunci. Nu, ea a început cu vreo 20 de ani înainte. A Bine, știi. atunci s-a terminat. Au <laughs> că... Deci, așa cu Cioloș. Bravo! Să e foarte bun Cioloș. Să plece să nu-l mai vedem. Asta este logica. Înțelegeți? Nu, nu, nu. Nu e vorba șar... de se plece. El Nu va pleca nicăieri. El va rămâne în. În viața politică, după noi știm cine e Cioloș. El poate să facă orice, după aceea, orice, să-și înceapă un partid, să-și aleagă un partid, dar să sperăm că nu va fi de culoare roșie, pentru că, dacă acum. Dumnezeu, se la știți care e cinque... regula? <laughs> Fiți atenți, stați puțin, stați puțin. Au loc alegeri pe 11 decembrie, se validează rezultatele și după aia se negociază majoritățile. Până la Crăciun. Cine face? În principiu, ca... <laughs> până de anul nou se termină treaba. Deci cine face majoritatea parlamentară că domnul Iohannis o negociază, că o negociază domnul Dragnea, că o negociază Alina Gorghiu sau cine nu mai fi negociind-o acolo înainte? Mai erau Hrebenciuc, mai erau Mitre, ăștia, acum nu știu cine mai negociază asta. Se duce la Iohani și spune aveam o propunere de prim-ministru și ăla primește votul în Parlament. Noastră sperați ca PSD-ul să zicem, dacă împreună cu domnul Triceanu. cu domnul Băsescu, de ce nu, să se ducă la domnul Ioan și să-i spună, domnule, nu îl propunem păciorul. Da. Ce? E așa? E, e imposibil? Eu, Eu nu că... Nu, e chiar, chiar mă mir că ne-am gândit că nu s-ar putea întâmpla. Cătrâind, vă mulțumesc pentru faptul că ați intrat la această emisiune, nu mai avem timp să luăm și pe altcineva, dar să zic o chestiune. Știi, lucrurile nu arată atât de rău pe cât par. Este, deci cel puțin cei care se învârt în lumea asta politică și mulți se învârt, Știu. Că PSD-ul pregătește, deci candidatul PSD pentru postul de prim-ministru e tot în palatul ăsta victoria, domnul Dâncu. Frățioare, gândeam noi, nu zic că eu l-am criticat mult pe Dâncu și pe Cioloș l-am criticat destul de mult, dar gândeam noi acum un an că vom avea de ales între Cioloș și Dâncu când atunci aveam Dragnea, Blaga, Ponta. uite te cât de mult a contat acest an, doar pentru că cineva și-a ținut promisiunea. Ați ascultat România în direct din Piața Victoriei. O emisiune susținută de Banca Transilvania.